Розділ 8. Дорогою до готелю ніхто майже нічого не казав. Ми здебільшого йшли пішки, петляючи критими переходами та пасажами, щоб засліпити всі очі, які могли пустити по нашому сліду корпорація «Мандрейк». Обтяжені торбами з речами ми засапалися. За 20 хвилин ходи ми опинилися під широкими кроквами холодильного сховища, де я помахав на небо транспортним пейджером і врешті-решт промігся зловити таксі. Ми залізли в нього, не виходячи з-під кроку, і без слів відкинулися на сидіння. «Мушу повідомити», – педантично заявила нам машина, «що за 17 хвилин ви станете порушниками комендантської години». Тоді швидко домчі нас додому. Відповів я і назвав її адресу. «Час проходження орієнтовної траєкторії – 10 хвилин. Прошу внести плату». Я кивнув Шнайдерові, який витягнув невикористаний кредитний чіп, і вставив його у слот. Таксі зацвірінькало, і ми плавно здійнялися у майже вільне від транспорту нічне небо, а тоді ковзнули на захід. Відкинувшись на спинку сидіння, я повернув голову і подивився, як під нами пролітають вогні міста, уявляючи собі зворотний шлях, аби зрозуміти, як добре ми замили світи. Повернувши голову назад, я побачив, що Таня Вардані дивиться просто на мене. Вона не відвела очей. Я знову перевів погляд на вогні, аж поки ми не почали наближатися до них. Готель ми вибрали вдало, найдешевий у ряду готелів, побудованих під платною вантажною стакадою. Тут не зупинявся майже ніхто, крім проституток і дротників. Чохлом адміністратора було дешеве тіло синтета. Його сілікоплоть явно трохи стерлася на кісточках пальців, а посередині правого передпліччя було добре видно тканину, пересаджену після повторного введення. На столі адміністратора було чимало плям, а на зовнішньому його краю ще 10 см були закріплені щитогенератори. По кутках тхмяно освітленого вестибюлю. Слабко, наче полум'я, що догоряє, мерехтіли жінки та хлопці з порожніми обличчями. Очі адміністратора з таксяк намальованими логотипами ковзнули по нас мокрою ганчіркою. 10 стазів за годину, завдаток 50 стазів. Душ і екран ще 50. Нам потрібен номер на ніч, сказав йому Шнайдер. Якщо ви не помітили, якраз настала комендантська година. Обличчя адміністратора залишилося невиразним, але, можливо, в цьому був винен чохол. Видимо, що Нервово-м'язові контакти. Тоді 80 стазів плюс 50 як завдаток. Душа екран ще 50. Жодної знижки тим, хто зупиняється надовго. Він перевів погляд на мене, і одна його рука зникла під стільницею. Я відчув збурення нейрохімії, бо досі нервував після стрілянини. Вам потрібен номер чи ні? Треба, відповів Шнайдер, застережно позирнувши на мене. У вас є читалка для чіпів? Плюс 10%. Хтудячи з усього, він шукав щось у пам'яті. «Доплата за обробку платежу». «Гаразд». Адміністратор розчаровано зіп'явся на ноги і пішов до підсобки почиталку. «Готівка», – пробурчала Вардані. «Треба було про це подумати». Шнайдер знизав плечіма. «Все продумати неможливо. Коли ти востаннє оплачувала щось без щіпа?» Вона хитнула головою. Я ненадовго згадав час, який минув 30-ліття тому, і місце за багато світлових років звідти. Та мені довелося покористуватися тактильною валютною замість кредиту. Я навіть звик до дивних пластифікованих банкнот із вигадливими малюнками і голографічними панелями. Але це було на Землі. А Земля наче вийшла з експерію фільму про доколоніальні часи. Там я якийсь час навіть думав, що закохався, і наробив дурниць із любові і ненависті водночас. На Землі померла частинка мене. Інша планета – інший чухол. Я викинув з голови обличчя, яке недоречно добре запам'ятав, і розвернувся довкола, прагнучи повернутися до теперішнього. Стіни на мене дивились у відповідь строкато розмальовання обличчя, які потім відверталися. Про це треба думати у вестибюлі борделю. Обаги. Адміністратор повернувся, считав один шнайдерів чіп і постукав по стільниці подряпаною пластиковою ключ-карткою. Заходьте через чорний хід, а тоді спустіться сходами. Четвертий рівень. Я активував душ і екран до закінчення комендантської години. Як захочете ще, приходьте і платіть знову. Лице з селікоплоті розтягнулося в гримасі, що певно мало бути усмішкою. Йому не варто було з цим морочитися. «Всі намери мають звукоізоляцію. Робіть, що хочете». Коридори стелеві сходи були освітлені навіть гірше за вестибюль. Подекуди ілюмінієві панелі злізали зі стіни стелі. Де інде ж вони просто згасли. Порила на сходах були вкриті світною фарбою, та вона теж згасала, злізаючи мікронами від кожної руки, що бралася за їхній метал і ковзала по ньому. На сходах ми проминули кілька повій, яких здебільшого супроводжували клієнти Довкола них із зенькотом плавали маленькі пульбашки вдаваної веселості. Справи тут, здавалося, йшли жваво. Серед клієнтів я помітив пару людей у формі, а на порила майданчика другого поверху сперся, задумливо курячі, хтось, схоже на політичного офіцера з картелю. Ніхто не звертав на нас уваги. Номер був видовжений із низькою стелею, а до голих бетонних стін були приклеєні смолою, фальшиві карнизи та стовпи з кавчуку швидкого формування. Все це було пофарбовано укриттю, що яскравий червоний колір. Приблизно посередині з протилежних стін втричали дві ліжкополиці, які розділяли пів метра простору. До другого ліжка в кутках були прикріплені пластикові ланцюги. У віддаленому кінці номера стояла автономна душова кабіна, в якій за потреби могли вміститися три тіла. Навпроти кожного ліжка був широкий екран, де на блідорожевому тлі світилося меню. Я розвернувся довкола, видихнув один раз у тепле, як кров повітря, а тоді нахилився до торби під ногами. Перевірте захист дверей. Я витягнув з торби пошукову установку та помахав нею по номеру. Три жучки знайшлося на стелі по одному над кожним ліжком і один у душі. Дуже креативно. Шнайдер закріпив на стелі біля кожного з них по стандартному нейтралізатору стеження з озброєння клину. Вони мали залізти в пам'ять жучків, витягнути все, що зберігалося там останні пару годин, а тоді нескнічено це крутити. Кращі моделі навіть сканують вміст пам'яті, а тоді генерують реалістичні імпровізовані сцени з готового матеріалу. Та я не думав, що це тут знадобиться. Адміністратор не скидався на очільника операції з високим рівнем безпеки. «Де його покласти?» – спитав Шнайдер в Ардані, викладаючи вміст однієї з їхніх торб на першу ліжкополицю. «Можна там?» – сказала вона. «Годі я сама. Це непросто». Шнайдер звів брову. «Ясно, гаразд. Я просто подивлюся. Просто це було чи ні?» Та археологістка зібрала своє обладнання за якихось 10 хвилин. Опоравшись, вона витягнула з обвислої шкури порожньої торби, модифіковані окуляри РБ і начепила їх на голову. Тоді повернулася до мене. Не віддаси її мені. Я витягну з куртки шматок хребта. На крихітних горбочках і тріщинках кістки досі трималася нещодавно висохла кров, але вона взяла його без явної відрази і опустила в очищувач артефактів, які щойно зібрала. Пісканим ковпаком спалахнуло. Блідофіалкове світло. Ми зі шнайдером зачаровано дивилися, як вона підключає окуляри до машини збоку, бере під'єднану ручну гарнітуру і, схрестивши ноги, береться до роботи. З машини долинуло тоненьке потріскування. Працює як треба? запитав я. Вона гмикнула скільки часу ти займе? Якщо й далі ставитимеш мені дурні запитання, то більше, відповіла вона, не відриваючись від свого заняття. Тобі що, робити більше нічого? Краєчка мока я помітив, як усміхається на весь рот Шнайдер. Поки ми зібрали іншу машину, Вардані вже майже впоралася. Я зазирнув через її плече в пурпурове світло та побачив, що залишилося від шматка хребта. Більша його частина зникла, і з мініатюрного металевого циліндрика кортикальної пам'яті вже сточувались останні його крихти. Я дивився на це зачудуванням. Я не вперше бачив, як виймають з мертвого хребта кортикальну пам'ять, але це виконання операції – було чи не найелегантнішим на моїй пам'яті. Кістка, яку Таня Вардані, зрізала своїми інструментами, відступала, потроху щезаючи, і оболонка пам'яті виходила очищеною від навколишньої тканини та блискуча, як нова бляха. Я знаю, що роблю, ковачу. Повільно відсторонено через осередження промовила Вардані. Порівняно зі знищуванням наносів землі з марсіянських монтажних плат, це все одно що піскування. Не сумнівайся, я просто захоплювався роботою ваших рук. Тут вона різко підняла очі, відсунувши окуляри на лоба, щоб побачити, чи я, бува, не сміюся з неї. Побачивши, що я не сміюся, вона опустила окуляри знову, відрегулювала дещо на ручній гарнітурі, а тоді відкинулася назад. Фіалкове світло згасло. Готово. Вона сягнула рукою в машину і витягнула пам'ять, затиснувши її між великим і вказівним пальцями. До речі, це не було яке обладнання. Правду кажучи, так і купують дрепуни для роботи над дисертаціями. Давані тут досі не точні. На рубежі мені знадобиться дещо набагато краще за це. Не турбуйся. Я забрав у неї кортикальну пам'ять і повернувся до машини на іншому ліжку. Якщо це вигорить, вам виготовлять обладнання за індивідуальним замовленням. А тепер уважно послухайте обоє. Цілком можливо в цю пам'ять вбудовано відстежувач віртуального середовища. Їх ставлять безлічі корпоративних самураїв. Може цього це і не стосується, але ми будемо вважати, що стосується. Отже, у нас є близько хвилини безпечного доступу до вмикання і запуску стеження. Тому, коли цей лічильник покаже 50 секунд, вимикайте все. Це небагато втрат. Але на максимумі ми все одно доб'ємося швидкості близько 35 до 1 в реальному часі. Трохи більше, ніж півгодини, але цього має бути достатньо. Що ви збираєтеся з ним робити? Спитала з невдоволеним виглядом вардані. Я потягнуся по шапочку. Нічого, часу немає. Я з ним просто поговорю. Поговорите? В її очах спалахнуло дивне світло. Часом, відповів я їй, цього вистачає. Вступ вийшов нелегким. Ідентифікація та оцінка втрат – відносно новий інструмент у військовому обліку. У нас під Інаніном його не було. Прототипи відповідних схем з'явилися вже після того, як я звалив з корпусу, та й тоді вони ще не одне десятиліття були не по кишені нікому поза елітними силами протекторату. Дешеві моделі вийшли років із 15 тому, неабияк обрадувавши військових аудиторів по всіх усюдах, хоча їм, звісно, ніколи не доводилося користуватися цією системою. Один та нуль, зазвичай, використовують фронтові медики в намаганні витягнути мертвих і поранених часто під обстрілами. За цих обставин перехід плавного формату, як правило, вважається своєрідною розкішю, і та установка, яку ми вивозили зі шпитального шатла, однозначно була простенька. Я заплющив очі в кімнаті з бетонними стінами, і мене від сходження вдарило по потилисі, наче під час тетраметового кайфу. Пару секунд я стрімко потопав у океані зават, а потім вони стихли, і їм на зміну прийшло безмежне поле пшениці, неприродно застигле під надвечірнім сонцем. Щось сильно вдарило мене в підошви, підкинувши вгору, і я опинився на довгому дерев'яному ганку, що виходив на поле. За мною був будинок, якому належав цей ганок, одноповерховий із дерев'яним каркасом, явно старий, але надто ідеально оздоблений, як споруду, що пережила реальне старіння. Усі дошки стикалися з геометричною точністю, і я ніде не помітив якихось ганджів або тріщин. Здавалося, саме щось таке може вимріяти шаї з архіву зображень. І, мабуть, саме так це і з'явилося. 30 хвилин, нагадав я собі. Час ідентифікувати та оцінювати. Природа сучасних військових дій така, що від загиблих вояків часто залишається не надто багато, і це може ускладнювати життя аудиторам. Деяких вояків завжди буде варто переносити до нових чохлів. Досвідчені офіцери – це цінний ресурс. Та й рядовий на будь-якому рівні може мати вкрай важливі спеціальні навички чи знання. Проблема полягає у швидкій ідентифікації цих вояків і відділенні їх від рядових, які часто не варті витрат на новий чохол. Як це виконувати у виразкливому хаосі зони бойових дій? Штрихкоди згоряють разом зі шкірою, жетони топляться, або ж їх недоречно розносить осколками. Часто можна застосувати сканування ДНК, але це хімічно складно, важко здійснити на полі бою, а деякі особливо небезпечні різновиди хімічної зброї повністю зводять результати на пси. Навіть гірше, нічого з цього не підказує, чи лишається вбитий вояк психологічно придатним до повторного зачохлення. Те, як людина помирає, швидко, повільно, сама, з друзями, в муках чи одурманеною, неодмінно впливає на рівень травми, яку вона переносить. Рівень травми впливає на придатність до бойових дій. Те саме стосується історії переходу до нових чохлів. Якщо надто швидко змінити забагато нових чохлів, виникає синдром повторного перечохлення, який я попереднього року бачив у сержанта-підривника Клину, якого зайвий раз витягнули. На дев'ятий раз від початку війни його завантажили у свіжоклонований 20-річний чохол, а він сидів у ньому, як мала дитина у власному лайні, незв'язно репетуючи та ридаючи між нападами самоспостереження, під час яких він оглядав власні пальці, наче не потрібні вже йому іграшки. Йой. Судь у тому, що це неможливо перевірити хоч і з якоюсь точністю запонівеченими та опаленими рештками, які часто густо лишаються медикам. Втім, на щастя для бухгалтерів, технологія кортикальної пам'яті дає можливість не лише ідентифікувати та мітити окремі втрати, а й з'ясовувати, чи не перетворилися вони на великовних буйних божевільних? Мабуть, для чорного ящика розуму немає надійнішої схованки, ніж у середині хребта просто під черепом. Навколишня кістка сама по собі відзначається неабиякою стійкістю до ушкоджень, а на той випадок, якщо старої доброї еволюційної інженерії виявиться замало, у виготовленні кортикальної пам'яті використовуються чи не найтвердіші штучні речовини відомі людству. Можна повністю очистити пам'ять струменем піску, не боячись її пошкодити підключити її вручну до генератора віртуального середовища, а тоді просто поринути слідом за піддослідними. Потрібне для всього цього обладнання вміщається у велику сумку. Я підійшов до бездоганних дерев'яних дверей. На мідній табличці, закріпленій на дошках біля них, було викарбовано восьмисначний серійний номер і ім'я. Ден Джао Я повернув ручку. Двері безшумно гіднулися всередину, і я у чисте, наче в лікарні, приміщення, в якому найбільше простору. Займав довгий дерев'яний стіл. Трохи збоку, навпроти каміна, якому потріскував невеликий вогонь, стояла пара крісел з подушками гірчичного кольору. У віддаленому кінці кімнати були двері, мабуть, до кухні та спальні. Він сидів за столом, затоливши голову руками, вочевидь не почув, як відчинилися двері. Установка мала підключити його за кілька секунд до того, як впустити мене. Тож у нього, ймовірно, була пара хвилин на те, щоб відновитися після початкового шоку прибуття і зрозуміти, де він Тепер він просто мав із цим змиритися. Я м'яко кашлянув. Добрий вечір, Дене. Він підняв очі і побачив мене. Опустив руки на стіл. З нього пилися стрімкий потік слів. Пляха, муха, чувачі, нас підставили. Це була підстава. На нас чекали. Може сказати Гендові, що його охорона лайно. Їм треба... Коли він опізнав мене, його голос затих, а очі округлилися. Так. Він ручко здійнявся на ноги. Що ти за хрін? Насправді це неважливо. Послухай але було вже запізно. Він пішов на мене, огинаючи стіл з люто примруженими очима. Я позадкував. Послухай, не треба. Він подала вістань між нами і атакував, б'ючи ногою в коліно і рукою в живіт. Я заблокував удар ногою, захопив руку, яка спробувала мене вдарити, і кинув його на підлогу. Падаючи, він спробував копнути мене ще раз, і мені довелося відбігти назад так, що він не дістав мене і не вдарив по обличчю. Тоді він плавно здійнявся на ноги і знову пішов на мене. Цього разу я пішов йому назустріч, відбиваючи його атаки блоками-крилами і ножними ударами-метеликами та збиваючи його колінами і ліктями. Він глибоким голосом загарчав від ударів і вдруге впав на підлогу, приземлившись на власну руку. Я кинувся за ним, опустився йому на спину і витягнув вільний зап'ясток угору, викрутивши йому руку так, що вона зарепіла. «Ну добре, Годі, ти ж біль віртуальності». Я відновив дихання і стишив голос. «А як будеш вимахувати ще, я зламаю цю руку, ясно?» Він кивнув, наскільки це було можливо, з її втиснутим у мастини обличчям. Гаразд, я трохи послабив тиск на руку. Тепер я відпущу тебе, і ми зробимо це цивілізовано. Дени, я хочу поставити тобі кілька запитань. Можеш не відповідати на них, якщо не захочеш, але це піде тобі на користь, тож просто вислухай мене». Я вставив і відійшов від нього. Замить він зіп'явся на ноги і повернувся до крісла, накульгуючи, розтираючи руку. Я сів із протилежного боку стола. Тобі підключили віртуальне стеження. Він заперечно хитнув головою. Так, ти, мабуть, сказав так, навіть якби підключили. Це нічого не дасть. Ми ввімкнули шифратор зеркального коду. А тепер я хочу знати, хто тебе контролює. Він витріщився на мене. Якого хріна я маю щось тобі казати? Бо якщо скажеш, я передам твою кортикальну пам'ять, мандрейк, і тебе, можливо, перечохлять. Я не вперед, не встаючи з крісла. Дене, це одноразова спеціальна пропозиція. Скористайся нею, поки вона діє. Якщо ти мене вб'єш? Мандрейк? Ні, хитнув головою я. Подивись на це реалістично. Ти що, менеджер заходів безпеки? Велике себе у тактичній розгорці? Мандрейк може знайти в запасах десяток таких, як ти. У державному запасі є зводні унтерофіцери, які не раз би відсмоктали за можливість звалити від боїв. Будь-який з них міг би виконувати твою роботу. І до того чоловіки та жінки, на яких ти працюєш, продали б дітей у бордель, аби тільки заволодіти тим, що я показав їм сьогодні ввечері. А ще, мій друже, ти нічого не значиш. Тиша. Він сидів і з ненавистю дивився на мене. Я вдався до хрестоматійного прийому. Звісно, може бути і так, що їм захочеться помститися, виходячи з загальних принципів. Показати, що їхніх працівників не можна чіпати, бо буде непереливки. Така політика до вподоби більшості серйозних контор. І я не думаю, що Мандрей діє якось інакше. Я змахнув однією відкритою долоною. Але ж ми тут працюємо не за загальними принципами, чи не так, де не. Ну, ти ж сам знаєш. Ти вже хоч раз займався таким швидким реагуванням? Отримував коли-небудь такі вичерпні вказівки? Що там було? Знайти відправників цього сигналу і повернути їх з неушкодженою пам'яттю, незважаючи на всі інші витрати та міркування? Щось таке? Я замовкнув, бо запитання повисло в повітрі між нами. До стуту, як невимушено кинутий канат, який аж проситься, щоб його схопили. Ну ж бо хапайся. Достатньо одного односкладового слова. Але тиша не розсіялася. Пропозиція погодитися, заговорити, звільнитися і відповісти репіла під власною вагою в повітрі між нами, де я її створив. Ден стиснув уста. Спробуй ще. Щось таке, Дене. Краще вже вбий мене, напружено промовив він. Я повільно всміхнувся. не я тебе не вбиватиму». І зачекав. Ніби в нас є шифратор зеркального коду. Ніби нас неможливо відстежити. Ніби в нас є час. Повіру, це необмежено багато часу. «Ти, – нарешті сказав він, – не я тебе не вбиватиму. Ось що я сказав. Я тебе не вбиватиму. Я знезав плечіма. Це занадто легко. Все одно, що тебе вимкнути. Не судилося тобі так легко стати корпоративним героєм». Я помітив, що його спантеличення плавно переходить у напруження. А ще не думай про тортури. Мені на них духу не стає. Ну, хто ж знає, які програми опору в тебе закачали. Це надто клопітно, надто сумнівно, надто довго. А я за потреби зможу знайти потрібні відповіді де інде. Як я вже казав, це одноразова спеціальна пропозиція. відповідай на запитання зараз поки ще маєш можливість. Інакше що? Майже незворушна бравада. Щоправда, на слизьких підвалинах, бо він уже засумнівався. Він двічі готувався до того, що передбачав, і двічі його припущення не справджувалися. Страх у ньому був ледь помітний, як пара, але посилювався. Я знизав плечима, Інакше я покину тебе тут. Що? Я покину тебе тут. Ну, ми ж посередині шарізецької пустелі, Дене, в якомусь покинутому розкопному містечку. Не думаю, що в нього бодає назва. Довкола, куди не глянь, пустеля в радіусі тисячі кілометрів. Я просто залишу тебе підключеним. Він кліпнув, намагаючи засвоїти почути. Я знову нахилився вперед. Ти у системі 1 та 0 втрат. Вона працює на військовому акумуляторі. На таких налаштуваннях вона, либонь, попрацює не одне десятиліття, сотні років віртуального часу, який тобі, бляха, видаться справжнісіньким, бо ти будеш сидіти тут і дивитися, як росте пшениця. Якщо вона росте в такому простому форматі, ти не відчуєш тут голоду, не відчуєш тут спраги, та я готовий побитися об заклад. Що до кінця першого століття ти збожеволієш. Я знову відкинувся назад. Хай він це усвідомить. Або відповідай на мої запитання. Пропоную в і в останнє. Що ти обереш? Тиша наростала, та цього разу вона вже була інакшою. Я дозволив йому хвилину повитріщатися на себе, а тоді знезап, плечима і звівся на ноги. У тебе був шанс. Коли я майже дійшов до дверей, він розколовся. «Гаразд!» – гукнув він із такою ноткою в голосі, з якою рветься струна в піаніно. Гаразд, то я взяла Твоя взяла. Я зупинився, а тоді потягнувся до ручки дверей. Його голос підвищився. "Чуваче, я сказав твоя взяла. Гент, чуваче, Гент. Матіас Гент. Це все він, він нас послав, курва, та зупинись уже. Я тобі розповім". Гент. Прізвище, яке він уже бовкнув. Можна не сумніватися, що він дійсно розколовся. Я поволі повернувся спиною до дверей. Гент. Він різко кивнув. Матіас Гент. Він підняв очі. З його обличчя було видно в ньому щось зламалося. Чесне слово? В принципі так. Твоя пам'ять повернеться до Мандрей. Цілою. А тепер Гент. Матіас Гент. Підрозділ закупівель. Він тебе контролює. Я насупився. Начальник відділу? Насправді він мене не контролює. Всі тактичні загони підзвітні начальникові відділу безпечних операцій. Але від початку війни він делегував 75 тактичних операцій самому Гендові з підрозділу закупівель. Чому? А мені, блін, звідки знати? Трохи пофантазуй, Це була гендова ініціатива чи загальна політика? Він завагався. Кажуть, це був генд. Як давно він у мандрейк? Не знаю. Він помітив вираз мого обличчя. Блін, я не знаю. Довше за мене. Яким його вважають? Суворим. Йому не варто переходити дорогу. А тож, і йому, і бляха-муха, всім іншим корпоративним менеджерам вище за начальника відділу. Вони всі такі суворі засранці. Розкажи мені щось таке, чого я не можу здогадати себе з того. Це не просто балачки. Два роки тому якийсь менеджер проєкту з науково-дослідного притягнув Генда до керівної ради за порушення корпоративної етики. Корпоративний чого? Так, сміся на здоров'я. У мандрейк за це карають стиранням, якщо звинувачення підтверджується. Але воно не підтвердилося. Ден хитнув головою. Ген домовився з радою, як не знає ніхто. А два тижні потому цього хлопаку знаходять мертвим на задньому сидінні таксі. В такому вигляді, ніби в ньому щось вибухнуло. Кажуть, гень колись був у ганому братстві Карфура на латімері. Вуду і вся фігня. Вуду і вся фігня. Повторив я, вразившись набагато сильніше, ніж показав. Релігія – це релігія, хочу що її загортай. І, як каже Квелла, стурбованість загробним світом досить чітко сигналізує про нездатність ефективно виживати в цьому світі. Однак братство Карфура було чи не найпаскуднішою бандою вимагачів, які траплялися мені під час знайомства з людським нещастям, коли я, поміж іншого, побачив якудзу світу Гарлана, шаріянську релігійну поліцію і, звісно, сам корпус посланців. Якщо Матіас Гент – колишній карфурівець, він не пересічний корпоративний силовик, а темніша особистість. То ще, ще про нього розповідають, крім Вуду та всієї фігні. Дензне за плечима. що він розумний. Перед самою війною підрозділ закупівель отримав купу державних замовлень. Такого, що на великі компанії навіть не дивилися. По те, він каже керівний раді, що вона менш ніж за рік отримає місце в картелі, і ніхто з моїх знайомих з цього не сміється. Еж, ж, надто вже велика небезпека перейти на нову роботу. Прикрашати власними кишками салони таксі. Гадаю, ми падіння. Як виявилося, виходити з формату 1 та нуль приблизно так само весело, як у нього заходити. Здавалося, в підлозі під моїм кріслом розкинувся люк, пропустивши мене в нору, прориту крізь усю планету. Мене оточило море завад, яке пожирало темряву з голодним потріскуванням, і було по моїх об'єднаних чуттях як миттєве емпатинове похмілля. А тоді воно зникло, так само неприємно витягши і висохнувши, і я знову усвідомив реальність. Моя голова опустилась, а з одного кутика рота витягнулася тонесенька ниточка слини. — Ви в нормі, ковачу? Шнайдер. Я кліпнув. Повітря довкола мене після хвилі завад здавалося недоречно тьм'яним, неначе я надто довго вдивлявся у сонце. — Ковачу. Цього разу пролунав голос стані Вардані. Я витеру та й роззирнувся довкола. Біля мене тихенько гуділа установка 1 та 0, на її лічильнику застигли яскраві зелені цифри 49. Вардані та Шнайдер стояли обабіч установки, дивлячись на мене з майже комічною стурбованістю. За ними виднівся каучуковий несмак бордельної кімнати, що надавав усій цій сцені схожості скепско поставленим фарсом. Потягнувшись угору та знявши шапочку, я відчув, як починаю дурнувато усміхатися. То що? Вардані трохи відступилася. Не треба просто сидіти і усміхатися. Що ви довідалися? Достатньо, до сказав я. Гадаю, тепер ми готові до роботи.